Я? щиро заперечив Перун, я не можу цього сказати, бо отець мій чадолюбивий не так мене виховав. Це перше. А друге, ти спитаю своїх братів і братеників. Що б заспівали вони, якби я таке сказав? Вони ж не того хочуть. Ми не жадаємо тебе, не хочемо, аби ти один над нами вознісся, погрозливо загомоніли довкола. То що? Краще хай чужий бог іде в наші володіння, здивувався рід. — Він таке гряде, — сумно сказав Перун. — Віддай нам свій меч, — поцупив Перуна за рукав в розлючений стрибок. — Бо силоміць заберемо. — Заберемо. Давно треба забрати. Рішуче звісся на свої високі ноги Світловид і ступив до Перуна. — Беріть. Перун витяг, спіхав меч і кинув його під ноги Родові. Світовид стрибнув з місця, підібрав того меча, зламав і відкинув геть. — А чим же буде народ наш відбиватися від Орд? каминулась лада, але її ніхто не слухав. Перунже мовчки ковтав образу. Заздрість! Ось вона, одвічна люта заздрість, до сильнішого, удачливішого, щасливішого. І чому ж ти, мати мудрість, зараз спиш? Чому не зняла полуди з очей цих засліплених створінь? І ти, старче свороже, мовчиш, і ти, Велесе, і ти, батько роде. Хіба ж не відаєте того, що заздрість Нищить не його, а вас, родаки мої, кривняки мої низкодухі, і що осліплені власною величу, якої у вас немає, ви зрадили й народ свій, і обичай його, і себе, і своє майбутнє. Зрада, чорна, сліпа зрада клубком прокотилася поміж богами. Одні побачили і змовчали, стали вичікувати, що буде далі, інші сполошились, але їм зі страху заціпило» у мить йому Перуну належало зробити одне з двох, або примусити усіх слухати себе, або відступити, вдадися до гулянок на своїй вогненій колісниці, вечорами грати в карти з дідоганами, вранці нишком кохатися із зорею денницею, зректися боротьби і в політику більше не лізти. Зрештою, життя в нього одне. Довше він проживе на якийсь вік чи ні, тривалою буде його слава чи ні, байдуже, «Батечко-рід, не вділи йому стільки чистолюбства, як іншим своїм синам, то хай вони пропадуть усі пропадом». Тим часом зав'язалась інша розмова. «А що воно таке християнський бог?» – почухав з просоння лоба дядько Велес. «Може воно... воно й то, нічого, якось дасть нам дожити віку?» «Не відаю, спитайте в нього самі», – саркастично кинув Перун. Йому відповіла сестра. «А що?» Може, і спитаємо. Так, мовляю, і отак скажемо, прийди до нас у гості, побесідуємо, та разом дамо лад, утвердимо любов на землі, засяяла ясно ока лада. Ці слова чомусь усім сподобались, загомоніли, засперечались, а рід розвів руками. Якщо хочете поговорити з римським богом, то я не проти, розберіться, що і як. Перун не чекав такої м'якотілості від свого батька. А чого, власне, чекав? Чого можна сподіватись від убогих духом, сповнених гордині чистолюбців? Стрибнув у свою колісницю і крикнув. «Прощавайте, ви ще мене згадаєте!» Тільки вогненний слід метнувся позад його колісниці. «Він що, збожеволів?» – охнув рід. «Куди ж побіг? Розмова ще не закінчена?» «Я все ж гадаю, що у славянському світі має бути верховний владець серед богів. Інакше що бачимо?» Кожен возносить свій норов, кожен дбає про особисту славу. Дай вам недолугим волю розшматуйте і землю славянської небеса. Тож слухайте, що скажу. Перуну хочу передати свій жезл тільки йому, а ви всі йому поклоняйтесь, як старішому і мудрішому». Усі заклякли на місцях. І тут перша опритомніла лада збентежена запитала. «А може... Хай прийде все ж новий бог. Просто цікаво, що скаже він? Послужливий стрибок уже лестився до всіх. Я можу за ним злітати, це недалечко, за Руським морем. Послухаємо, поговоримо. Може воно й нічого, а тоді вже вирішувати будемо. Хай буде по-твоєму, вітрогониве веселоокий, кинула ласкава лада і подивилась з посмішкою на братів-чистолюбців. Ті посміхнулись у відповідь. Згода і лад запанували у божественному сімействі. Примирлива порада лади сестри давала можливість усім здаватися чесними і порядними. Астрібог уже розправив крила і понісся до полуденного Руського моря. Чомусь воно було чорним, і раптом ніби з виру морської чорноти вибухнув великий білий стовп із піни, диму, вогню і мги. Шалений вогненний вихор підхопив на себе стрибожі крила і закрутив ним на місці. «Що це?» – застогнав переляканий стрибог, неспроможний справитися зі своїми дітьми і онуками вітрами, і вращує над собою громовий, трубний глас. «Я, господин народу свого, якого вивів із землі єгипетської, із землі рабства, я, Господь Бог» що карає дітей за вину батьків до третього і четвертого роду, які мене ненавидять. І творю милість до тисячі родів тим, хто мене любить і блюде заповіді мої. Ти хотів мене бачити, стри Боже? Так, ми всі хотіли тебе бачити. Поговорити хотіли, часто змахував посланець обпаленими крилами і сокотів зубами, бо з ним говорив той вогненний стовп. «Де ти? Чому я не бачу тебе?» Стрибов примружив очі, бо й справді нічого не бачив довкола. «Мене ти не побачиш, бо я скрізь, і не шукай мене. І других боїв, окрім мене, немає. А ми? Як же ми?» Не збагнув Стрибок своєї долі. «Ви також створені мною, і мною ж будете погублені. Краще забирайтесь геть самі». «І Рід, і Сварог?» «О, старі знайомці, хіба вони ще живуть? Але передай, і їхній час вичерпався. Бувай!» Знову метнувся над морем стовп білої піни, диму, вогню і мги. Вогненний вихор відкинув стрибога шаленим поштовхом кудись у невідомість. Коли розплющив очі, побачив над собою схилені знайомі обличчя Рода, Велеса, Дажбога, Світовида, Лади. «Що з тобою приключилося, братику?» защебетала Лада. «Ти бачив їхнього Бога?» стривожився рід. «Не вимовляйте в голос цього слова. Він сказав, що усіх нас...» Стребов долоною різанув під шею. «Що наш час вичерпався, щоб ми забирались геть!» «Ой!» Лада від переляку закрила рукою вузьке голубоке лице. «А... де ж це наш громовий Перун?» раптом крутнувся на високому закаблоку світовид. Він же у нас воєвник, хай би повоював цього зухвальця. І справді це по його вдачі, закліпав короткими щіточками вій над круглими очищами, даж Бог. Де ж це він розгулює? Образили, от і пішов від нас, зітхнула жива. Назавжди? зиркнула на старшу сестру Лада. Коли йдуть такі, як перун, то уже не завжди, сказав твердо батько рід, ледь стримуючи сльози. А як же ми? «Хто не захищатиме?» – розгубився Світовид. «Ти ж сам зламав щойно його меч, а тепер заговорив про захист. Ну і ну!» – крутнув головою Сімаргл. «Такої підступності він не зустрічав і серед звірів, не те, що серед богів». «Тобі що, сідлай свого білогривого, та й поганяй за море!» – ущипнув недавнього свого спільника «Даш Бог». Ярило і Хорс засміялися. Та й тобі нічого іншого не лишається, як втекти у свої ліси та деревлянські болота, огризнувся світовид. Досудилися, заголосила відчайдушно лада. Діти мої, лиха година наступає на нас, не сваріться хоч тепер, стихомирював рід своїх нащадків. Ми зрадили себе, зрадили свій народ, згубили найкращого серед нас. «Чим обернеться ця наша зрада?» «Рано ще тужити, батьку, рано, ми ще поборемося самі!» Суворо блиснув холодною синєвою очей новгородський хорс. «Борися, коли хочеш, а я поїхав!» Світовид свиснув до свого білогривого, той вдарив копитом і помчав свого повелителя до Аркони. В інший бік покатився бог. За ним у різні сторони попливли хорс і ярило. Велике родове гніздо оберталося в руїну. У кожного дня своя краса, у кожної людини своя правда. Тільки для гніви тієї правди вже не було. Роки лихоліть і поневірянь випалили в її душі усі надії, які живили її правду. Спустошена душа цієї жони нагадувала роздерть, на попелищі якої нічого вже не могло зрости, Бо вигоріло і коріння. Вона зовсім зістарилась, Стала сивою, беззубою, зморщеною, Щуки провалились у порожнину рота. А сміх і зовсім залишив її, Як і сльози, як і доброта. Лише ненависть до всього щорнілого В її очах світу жила в ній, Надто ж до князя, що понівечив їхнє життя. Через нього загинула десь славина, Через нього зійшов з глузду бусу. І вона, гніва, втратила свого мужа, свого лада, свою любов. Тепер це вже був не її лада, роботящий, цебатий, випокий, мовчун, на якого вона завжди гнівалась і якого завжди ждала. Той так і не повернувся до неї після царгородського походу. Ні молитви, ні треба їй не допомогли. Звідки привів чимало лодій з усякими добрами, ошатними вдяганками, навіть Золоту навушницю проткнув собі, справжній тобі воєвода, і хоч вирвали йому десь око, від чого й прозвали Кривооком, або просто Кривим, він ходив Гоголем і ще б став довіреним мужем при старому князеві, научителем молодого Оскальда, поставив свій терем під княжою горою, поряд із двором Ольми, не захотів жити в батьківській хаті, Боярська гривна марилась Буслові, а скоро й повісив її на шию, старий Ольма мусив йому поступитись. Гніва ж залишилась із його родом на оболонському висілку в старій хаті. Бусл привів у новий дім і нову жону, ситу, як вгодована телиця боляричну, величку. Сам князь Тур вибрав йому із своїх наложниць, бо постарів із байдужів до жіночих пестощів. Рабус похвалявся, що візьме іще одну жону. Добру нього і на неї вистачить. Такого давно вже не було в полян. Лише князі та бояри-можці тримали по кілька жон. Просто люди не ж дотримувались покону іншого, мали по одній жінці. Та й то ледве могли прогодувати їх з дітьми. Хліб насущний давався нелегко, одяганки й обущі так само з неба не падали. До всього треба докласти рук, а вже тієї землі орної не вистачало для синів і дочок навіть від однієї жони. Що думати про кількох? Тож бусу найглибше скривдив гнівене серце. Доки був бідний, ділив з нею ложе, розбагатів, багатичну підбіг поклав. Колотилась душею, завіщує її так зганьблено, а честь її розтоптана.